Сонце вже перетнуло зеніт, бедичи, що цілими днями вилежувались у пальмових будиночках-арішах в очікуванні сутінків, коли можна буде напитись і наїстись, ліниво спостерігали за ним під перше голови. Розкатав, зайшов у море, і все видалось йому чудовим. Море було теплим, як молоко. Гори нагадували необроблені шматки золота у переміж з грубою породою. Далі в напрямку блакитної діри, до самого горизонту настільки вистачало йому погляду, вздовж берега тягнулися пляжі, кемпи і готелі. Життя було прекрасним. Гладівши дно під ногами на предмет отруйної риби-крилатки чи смертельних молюсків, він зійняв руки до неба і пірнув. Несподівано виявилося, що життя саме пригорнуло сторінку без жодної допомоги з його боку. Поки він чекав приїзду Аллі, життя тривало. Тепер, перетинаючись із Артемом, десь, приміром, у Нірвані, їхні зустрічі виглядали приблизно так. «Що там у тебе?» – питав Артем. «Ядристий», – відповідав йому Раскату. «Знаєш, звідки це слово?» «Ядристий», «Індристий», «Давай». Від імені Бога грому в індуїзні індри, того, що кидався блискавками. До речі, така сама постать у греків Зевс. У римлян Меркурій. У наших теж, здається, був Перун. Ну, римляни ясно, звідки взяли а греки, могли запозичити цей образ у індусів. Стародавні індуси називали греків Яванами і вважали їх відпалою частиною своєї цивілізації. Або й так, наприклад, від самого ранку. «Чувак, ти вже прокинувся?» – гукав, розкатав Артема, коли не було ще й сьомої. Нова тема – велетні і карлики. Скрізь велетні. У Скандинавію, у єгиптян, навіть у Біблії. Я вже не знаю, що думати тепер. І всі ці мегалітичні споруди. Я ще не лягав. «Підіймайся, давай», – відповідав Артем, і йшов заварювати чай або каву. «Велетні це цікаво, але в мене зараз інша фішка. Ти чув щось про літаючий камінь, мусульман?» На ньому літав архангел Джебраїл. До твоєвідома в Біблії архангел Джебраїл, він же Гавриїл, з'являється п'ятнадцять разів, а в Торі він значиться як «Пан Божий» дослівно, один із семи головних ангелів Божих. Про нього є в Корані? І не тільки про нього. Що ти знаєш про джерело – Замзам, -зам. що ти знаєш про походження Кааби? Я чув, що це міг бути метеорит. Що ти знаєш про ієрархію ангелів, яку відтворив Діонісій Аеропагіт зі слів свого учителя апостола Павла? Він вже брався за неканонічні Євангелія. Гадаю, нас там чекає чимало сюрпризів. Ти знаєш, я зараз більше по китайцях, тебе цих застряг. До речі, що ти думаєш про теорію нордичного вторгнення? Не маю наразі однозначної думки. Збираю докази. Люди, чи то пак піпл, дивився на них скоса й і трохи з острахом. Утім, спека замерла на рівні 45-47 градусів, і піпло було не до Діанісія Артем і Раскатов виглядали, наче два студенти-другокурсники, які захопилися вивченням нового цікавого предмета, тоді як Піп ледве-ледве справмагався на те, щоб загорнути акуратного косяка.